بسم الله الرحمن الرحيم قال ابو جعفر مقصد دایې چې مخکنو روایت لنا دا شاید شد چې صلات فجر کې قنوت شه ځینې خلک پنځه خار خړې دي چې دا قنوت په صلات فجر کې چې دینه دا قنوت دایمه دا ټول قال کې یې پکایلو دا حدیث کې راځم به دا خلک چې پټول کار کې فنوتې نه جلې وبغړی دیکې به دا تقریری امام شافعی احمايت سره عام ا دا کونوت د سن ماځکي بعد رکو وی سمع الله و لما حمدا و باليدا على صلى محمد في من عديد وعافنا في من عتاد ذاق قنوط يد شنووي الذين كي خلفاء اربعات ابو كثير عمر عثمان علي دیمه طبقه امام مالک شهوبه د احمد ګری عبدالرحمن ابن ابي له احمد هم ويقول <تصفيق> يقول احمد امام شافعي شه احمد دا قنو قبل رکوع امام ابو حنيفه او د حمروبه دا قبل قابلو ركونې زات چې نو دام کافی جماعت شوهي عمر تا اېته نسوتا موسا شېتا کافی جماعت ده نه شوهي مثرق باندې کې شولای کې سار مازه کې رکو یا باد لو کوشتہ پونځتي دا ورته نوماليني ګورز دائم یو نا هیله کو نوته نا کو نوته نا ژرا خو نوته نا ژرا خدای او من قال ذلك من النبله و مالك يمناص او ذا فدرکو قبل رکو من قال من المبل الى و مالك دا شفيدي طافي او د احمد بن محمد نن دا قولي وقال الحجه عليهم للطريق الاخر جثار ماندگی غنوت نشتا وله نيشته دغه مو موقت كونته د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه بعد ركوع شهر شهرن ده بعد ركوشو انما قبل ركو وخلاف دې دایک اخرون دغه اختلافه مکمل دی اذا قنوت قبل الکوده کو بعد الکوده خبره ده تنا خلقای چې صاحب کې قنوت او دا بل خبره هه قبل الکو کو بعد الکو ما کړو ترې شی کوي او صاحب ذکر کوي چې تار مان لا نرى القنوط في صراحة الفجر أصلاً قبل ركو ولا بعد ركو. قبل ركو ولا بعد ركو. ومنها كان من الحجة لهم في ذلك سو حجة ده كم قصاننا جدا قنوط سان ماندك نقل شوئي ده أغا ترك قنوط نقل شوئي ان کا بھی می کو صحابونا اذا صاد قنوت نقل شوی دی داو خلکو ته نقل شوی دی تر ق قنوت هم ماشي کاند کی نقل شوی دی ما ذکر نا فکان احلمن ذل ذالک عنه ابن مسعود غندے او قضر بیان عنه فيها بې ده نه موږ دا نه کړ نقل <سؤال> کړی دی مکره وتونکی رسول الله صلی الله علیه و سلم 30 یومن وکانا که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما له مخو هغه غدي اوې ته غدي فصم ما وایهم ات مه کلاغه سفراغه ی شهر نو چې دائم به نبی څنګه چلامخ مخه قبل او مسعود دی صادری دی چې خپل نوته نازله په نوته دائم یو شهر دی او به دا غنرسره نیر وی لیکن قبل او بعده رکو یا مخه دې میت نه نه دې او دې مسعود او ابن مسعود په خره قبل مسافر بازار شهرنی ویلیده یوه دا زګان هر کله چې پوهیږي ښه نو کو نو ته یو خدام په خپل دیوینو سو دا ملله چې لا یعلو فی صلات الغادات حواله بما سو دا کستې چې قابله قضاده قال ابو جعفر فاضل نیمه سو رسول الله اسلام الذي كان اینما کانا لأج من کانا عليه دا قنو تناجلو نچو قنو تدایمو وننو قطرق ذارکه دا قنو تناجلو اپسو خودا ویقو ده قچر دا قنو دایمو وننو قطرق سقناطا فصار قنو المنسوخان فنم اکره من بعد رسول الله عیسو اسلام یخنط رسول الله صلی الله علیه و آله او سوی چتا د پوناوته دیولایله په هغه استلال کې د مشروده دروېته په لاله خدای نه لاله دا خدای ځاړه پاره د دې شو چې ته قنوکای نری به گئی تاسو کنه پیګه اوه قایي قایي تاسو او لکه ما دمان ته څه سره وې وزن ورولي کنا کک کک کک دمان د وړاندې هغې هم باندې وځه نو خته جالت وای ختمولې غیر شي او بل یو راه مخه تقریبا مزه ده نه په څار باندې کوم اونت نه شي خپل عمل به د روسو ووري هغه نه یو پا توبہ ویلای چې ممر پرایز کې کوم قانون تر هغه دا هم قانون تی په کم دي کې دا غنا به تات نقلې او کانه دا کوم څو ګرځې درې نو دا به په نوټ نو یو کوم دایم به خدای به کوو په چا باندې چا کم دی کې پیرا کړی دی واه ديب نه مرنا تپوس کو نيا به دیکي دي كه زمي ديزه حطيار كهره يمنه قات بودا والي من اصحابنا عمر وركي ما تا چتني مالن جي زوغ دا پونو توي اتا حدا جو كلي واختون او موقت نو یې نیعمر صاحب سوه کو خو صحابه وګا نو یا دغه وکاله ما دا بو شاستا ابن ماذح مسلم مات کای آی قول فق عنا ما شیتو ماره ایتو زه ما نه خطا شوي ودیدې چې وګورې ما شې هیڅ تو احدن يفعلوه ما را په احدن د کومې لپاره په دې ویلې چې په مؤمن ویلې چې لا راځه تو احدن يفعلوا ما خو څوک نه دی چې دایک ایبن عمر څنګه چې ما څوک نه دی چې حاله چې عمر وایي ونوتو او هغه نه او نازیلی هم پو محل <سؤال> دا حقا تشکی که ویدی ایتو لکه من همیشه هم دیم پتلنگی جو بیده دامنسوخ شویده دان ازیل دا ایم خنو، خویا، خویا، ما ريت حدا يا فلونه نو زنه خو يا ما معاشره لا تقلنوا بطاعم ضمانه راکه نشطا تر سي کوي هاي صاحب متاخي اندهې کې ماخوذ من چې چالاته کړه دا شیطان سوال چره نو دا ابو شاسا کړه ابو شاسا دې ما نه کو کړې به نعمت دې نه څوک نه دی یا طاوله نه څه کوي جو کوینو وای ما ته مان نه څوک لري دا نه راڅوک معلوم دی هان ده رسول الله صلی الله علیه و سلم دا کو نبه څنګه وځي ما الله صلی الله علیه و او رسول الله صلی الله علیه و سلم ما تا څه چره ده سوینه نه ما دې سایره بشا او نو کو کوم قنوت به درکو او کوم دنازیه مون څویدو قبیلو کوم سارما دې سره قنوت نو غوا او دا درې شو د دې خدا قوالت او صبري ا اے ابو عبد الرحمن پر ہے چې موږ کوم معلوم مشوره موحان عبد الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تو كي او كي وكو قتل قري فاتوليك جلاله تدرد قد يريك ناقه ناعيه رضي حفاف النيما برضت رضي ولد قنوت الحديث لا انا من عن وې وې دا خوځه حفاظ پرې حسابې شوې دا پهنه په وتنایځې له کوم پهنور ته هاه بل خبره مونږ ته ده ابن عمر عبد الرحمن او بکر دروي ته معلومه ده چې تر کزارې کهینا انزلت عليه الآيات رسول الله ساده ته خو خدای چې آیا تاسو شنو پته ولاږئ دا په وتنایځې ده متروږي درې محسنی پیوارات کنن باحت زمار رو دکیافر گشری جانی جل لسانی کی چراجی مبنی کی چراجی آگا دے دے دے ولای صواق المنفسن اللہ دا تازدران متصر کافی کې جانی خاند اور بید آگی دا پارا حجور دکر کری اگر قط اخبارا همہ فی حدیثه زمیر عبد الرحمن و بکر تراجی دیو، ابن عمد تراجی دیو، زمیر مرسو آخ برا کشتر دیو، که تشنیح کرده هم آئیر سوی ذکر کرده تاوزنو، نوحات حضرات دقانون چیانی، ماهر پریوانی، خفل گئی، خفل گئی، تاوزنو ندکن، آخ برا که زمیر دیو دو دوان تراجی دیو، ها بید آن ایروستا هم آخ برا کشتر دار رقم کان هو چې لري حکمدار تاريخي من فصله کدي دي چې تاريخه باندې هغه څوږي چې هغه د کاټه ممیاد یو محرمه پیدا دی یا ذو الفطر کینار وې په کتاب یې لازم اج تو وي شاهر کې مسترین ان پروت مې ختم وره لګي هم وخت چې ما دا په شیخ په خواړه راغلی او س هغه ته وګرځې ما نه ماته ساروی دا تاسو ګرځانوماله دا کاشه ګرځانامه ولماوي کاشه ته تیار دې معلوماته تیار دو کنه په ښنمه کې دې دا او استاد مې د برښن کې پکړک خپل سامان او د ښوونکي ګرځانوماله الحمدلله شړوي نه مومی شې جامد کاټه مومی علا سر والمنتس دمره سره ګوراشه د خپل تصېکې او کله څه کوي نو څه کاری نه هم ومانگ تکریف هون، صاحب جون خلوا چهی بید، شوی را فولد. وقان احد رو مانگا وازایر، فرزایر من روی عام زاری کیلن بررہ، وز بررہ رویت چوب رایی دیشن، بسال نقل شوی رای، ویدیشن، یر او دا براره راو کې خو ناشه چل کړي دې باندې هم نکوي وکړي چې فجر هم ذکر ته مقابل تبو چما جوابکم عن المغرب هو جوابنا عن الفجر څنګه ورته او په جوابکم عن المغرب هو جوابنا عن الفجر فذكر الرسول الله صعا کانه او سیما مخالفين زمان خوبرين متفق ده جمع ما خو ما خانتين نشته ده ففي اجماع مخالفين, مخالفين لنا فا اجماع مخالفنا لنا ففي اجماع لنا على انما كان افعن من المغرب من ذائق منصوخ مغرب اخو لیسا لیسا حدین باعدان یا خدو پایی ما که دلیلی پایی ما دیلی این ما کارا یا خرک الحجر ایدان کذارکا لکا مقارنیتی ذکری قرنیتی حکمی دا سم تکیمیو خیستا تکیمیو خیستا تکیمیو خان آسیم مقارنیتی ذکری قرنیتی مقارنیتی صدا حکمی دا نجید آئو من سوشوهی دینا بارن من سوشوهی دینا آ یو مرحبا منک ته چې دا چې دا نصر دی الله تعالی نور دې ته زدا به تپري دمه خیر ثواب او تازه ثویما ته ته کېږه جا حاضر